Nahmuduh, nasta'inuh, nasta'furuh, wana'uz bil Allah min shurur anfusina, wamin syi'at amalina. Man yahdihi Allah, fala muzillah man yuzil, fala hadilah. Wa ashadu alla illa illallah wa huba la shari'kalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli ma'alabdika wa rasulika Muhammad, wa'alaihi wasahbi. Wa man tabi'ahum bi ihsan illa yamidina mabu'an. Alhamdulillah. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah SWT Dengan limpah kurnia kasih sayang Allah Dapat kita bersama-sama pada malam yang berbahagia ini Untuk kita menghadiri sesi majlis ilmu Yang insyaAllah dengannya Kita mengharapkan agar Allah SWT Memasukkan kita dalam Golongan mereka yang sentiasa mengingati Allah SWT Dalam keadaan kita bersendirian Begitu juga dalam keadaan kita beramai Kerana Majlis ini adalah di antara majlis zikir di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan yang begitu banyak sekali dalam kita menghadirinya. Maka untuk tidak melanjutkan atau untuk kita meneruskan pengajian kita hari ini, maka kita minggu lepas telah menerangkan tentang sebuah hadis yang agak panjang yang telah kita datangkan kepentingan dalam kita mendekatkan diri kepada Allah adalah menjadi keutamaan dan keprihatinan yang utama adalah kita memastikan bahawa sesungguhnya perintah-perintah Allah yang wajib kita laksanakan dan larangan-larangan Allah yang diharamkan kita tinggalkan ini adalah jalan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan Allah SWT tidak akan menerima amalan yang wajib kalau ditinggalkan Lalu kita kerjakan yang sunat Maka ini bukan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Sebagaimana telah kita datangkan dalam pembincangan hadis yang lepas Maka sekarang ini kita pergi kepada sebuah hadis yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bii wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum khairum minhu minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi yamshi ataituhu harwala Tabarri hadis ni yang berbunyi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku, dan Aku akan bersamanya sekiranya dia mengingatiku, dan bersamanya di sini kita akan bincangkan lagi nanti. Dan sekiranya dia mengingatiku dalam dirinya, Aku mengingatinya dalam diriku, dan sekiranya dia mengingatiku di dalam kalangan atau di dalam kumpulan. Maka aku akan mengingatinya kepada di dalam kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan mereka Dan sekiranya mereka, sekiranya dia mendekatiku sejengkal Akan aku mendekatinya sehasta Dan sekiranya dia mendekatiku sehasta Aku akan mendekatinya sedepa Dan sekiranya dia datang dalam keadaan berjalan Aku datanginya dalam keadaan berlari Dan dengan ini kita lihat daripada hadis ini menerangkan kepada kita bahawa sesungguhnya Allah SWT adalah sebagaimana sangkaan kita Iaitu pertama sekali apabila kita berurusan dengan Allah Dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Dalam kita melaksanakan perintah-perintahnya Menjauhkan larangan-larangan ini Adalah menjadi keutamaan untuk kita selalu bersangka baik kepada Allah SWT Dan sangkaan baik kepada Allah SWT ini adalah salah satu kewajipan kerana sesungguhnya apabila kita menyangka buruk kepada Allah Itu adalah merupakan pula larangan Kerana menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak kenal akan Rabbul Alamin Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang Maha pengasih Yang sentiasa menginginkan kepada hambanya kebaikan Dan di sinilah kita lihat daripada sudut ini Maka dalam hadis ini menerangkan sesungguhnya abaham adam Allah telah berfirman aku di sisi sangkaan hamba ku kepadaku atau terhadapku di sini menunjukkan kepada kita apabila seseorang itu sentiasa ingin dekatkan diri kepada Allah maka sesungguhnya tiada yang menghalanginya tiada daripada mencapai pendekatan tidak ada yang menghalangi daripada mendapatkan kedekatan kepada Allah melainkan dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya apabila Allah Subhanahuwataala menerangkan bahawa aku adalah sebagaimana sangkaan hamba-ku kepadaku terhadapku menunjukkan di sini apabila seorang itu sentiasa ingin dekatkan diri kepada Allah ingin menjauhkan daripada mendapat kemurkaan Allah pastilah dia akan dapatkan apa yang dia inginkan itu sebab itu Nabi Sallallahu dalam hadis ini Nabi sesungguhnya menerangkan Allah telah berfirman dan aku akan bersama-samanya sekiranya dia mengingatiku dan di ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu berserta dan bersama-sama hambanya dengan ilmunya daripada sudut ini maka kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi khalaqa sab'a huwa alladhi khalaqa sab'a samawati fi sittati ayamin thumma istawa 'ala arsh Ya'lamu ma yaljuju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum ayna makuntum Allahu bima ta'maluna basir. Dalam ayat ini dan surah Al-Hadid ayat 6 Allah SWT wa berfirman dan dialah Allah yang telah menciptakan langit, tu, tujuh petala langit dan bumi dalam enam hari di 6 hari, kemudian istawa, kemudian Allah Subhanahu wa beristiwa di atas arasy Kemudian Allah menerangkan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa minha. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar daripadanya. Wa minas sama'i wa Dan apa yang turun daripada langit dan apa yang naik kepadanya. Wa wa wa wa. Selepas itu subhanahu Allah telah menerangkan ya'lamu ya'lamu ya'lamu ma fil ardi wa minha wa ma yanzuru minas sama'i wa fiha wa ma'akum ayna Dan dia bersama-sama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir dan Allah subhanahu wa taala di atas apa yang kamu lakukan amat melihat Dari sudut ini menunjukkan di sini adalah kesamaan atau bersama Allah SWT berserta Di mana saja kita berada di sini adalah daripada sudut ilmunya Kerana Allah SWT menerangkan di sini Allah SWT bersemayam di atas arasnya atau beristiwa di atas arasnya Selepas menciptakan tujuh petala langit dan bumi Sedang dalam keadaan demikian Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari badannya, dan apa yang turun daripada langit, dan apa yang naik kepadanya dan lalu Allah SWT menerangkan tadi bahawa Allah mengetahui semuanya itu, dan Allah SWT mengatakan dan di mana saja dan saja kamu berada, Allah bertabas bersete kamu di mana saja kamu berada, menunjukkan di sini kebersamaan itu adalah kebersamaan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya dengan dengan dalil yang lain juga itu di, difirmat Allah SWT berserma dalam surat Taha Apabila Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada kepada Firaun. Lalu, Fir lalu Nabi Musa dan, dan Nabi Harun mengatakan, qala rabbana innana nakhafu an yafruṭa alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqul inni Ila akhir ayat tersebut Maka Allah telah menerangkan ayat tersebut Abu Apabila memerintahkan Selepas memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun Untuk berdakwah kepada berkata, Berdakwah kepada Kepada Fir'aun Lalu mereka berdua berkata Qala Rabbana wahai Rabb kami Sesungguhnya kami takut Innana nakhafu ayyafruta alaina Untuk dia melampaui batas Ke atas kami iafrut ali au yatgha atau dia melampau dia sama ada apa menganiaya ataupun melampau ke atas kami lalu Allah SWT menerangkan qal qala la takhafa janganlah kamu berdua takut innani ma'akum ma. sesungguhnya aku bersama dengan aku beserta dengan kamu berdua asma'u wa ara. aku dengar dan aku melihat Menunjukkan di sini bahawa kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah menerangkan kepada kita bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mendengar sentiasa mendengar dan melihat kita di mana saja kita berada kerana ilmunya meluas si segala sesuatu. Dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa, bahawa tafsiran yang satu lagi ulama mengatakan bahawa apabila mereka menafsirkan bahawa dalam ayat ini wa huwa ma'akum kuntum dan di bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada bermakna di sini adalah zatnya yang bersama-sama kita tidak tepat kerana apa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah beristiwa di atas aras selepas menciptakan tujuh patala langit dan tujuh patala bumi lepas itu Allah beristiwa di atas arasnya dan Allah menerangkan bahawa dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun daripada langit, dan apa yang naik kepadanya, dan dia mengetahui segala dia, dia bersama-sama dengan kamu di mana saja kamu berada menunjukkan ilmunya itu Allah swt meluasi setiap sesuatu. Di mana saja kita berada, Allah maha mengetahui keadaan kita, melihat dan mendengar apa apa yang kita lakukan dan kita katakan. Sebab itu dalam ayat ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada Nabi Musa Alaihissalam dan Nabi Harun, jangan kamu berdua takut, bahawa sesungguhnya Aku bersama-sama kamu, bersama-sama kamu. Lalu Allah, Allah menerangkan Asmau wa Arah, Aku dengar dan Aku melihat. Dalam ayat ini menerangkan kepada kita bahawa kebersamaan, kebersertaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya ini adalah kebersamaan yang bersertaan dengan pengetahuannya, dengan ilmu dan penglihatannya. Dengan juga pendengarannya Maka tidak ada seseorang boleh mengatakan Di sini bahawa sesungguhnya Tak ada sesuatu, ada sesuatu yang boleh kita larikan daripada pengetahuan Allah Kerana Allah mengatakan bahawa Allah di mana saja kamu berada Dia berserta dengan kamu Dan ulama dalam masalah ini menerangkan kebersertaan Allah Kebersamaan Allah ada dua macam Pertama yang umum dan kedua yang khusus yang umum adalah apabila kita lihat kepada semua sekali semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala berserta dengan mereka dalam ilmu-ilmunya melihat dan sentiasa mendengar akan rintihan mereka. Manakala yang, di, yang kedua adalah kebersamaan yang khusus yang diberikan hanya kepada orang-orang yang dikasihinya. Dengan dibantukan dengan maunah dan bantuannya Maka ini adalah Adalah dinamakan sebagai Ma'iyah khasah Dalam masalah ini menunjukkan kepada kita bahawa Ma'iyah ada dua macam Kebersamaan Allah SWT ada dua macam Iaitu satu yang pertama Secara umum mana semua setiap seseorang hambanya Dalam Pengetahuan Allah Atas apa yang dilakukan Dalam pendengaran dan penglihatan Allah Atas apa yang dilakukan tidak ada seorang pun boleh menjawab, boleh melepaskan dirinya daripadanya Dan kedua adalah apabila Allah SWT memberikan kebersamaan Kepersertaannya dengan orang-orang yang, yang disayanginya Maka itu adalah kalangan orang-orang yang beriman Di mana dengan itu Allah SWT Allah SWT Wallahumma sabirin. Dan ayat minat misalnya sebagainya Allah berseter dengan orang yang bersabar dan misalnya dengan apa dengan menunjukkan kepada kita bahawa kebersamaan ini adalah kebersamaan yang khusus kepada orang-orang yang dekat kepada Allah dan dengan kebersamaan ini kebersamaan ilmu pengetahuannya dan juga penglihatan pendengarannya yang khusus ini maka Allah bantu orang-orang yang beriman dengan firmannya وَكَذَلِكَ حَقَّاً عَلَيْنَا نُنُجِّ الْمُؤْمِنِينَ Begitulah telah menjadi kewajipan kami untuk membantu orang-orang yang beriman. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa penting kita mengambil perhatian sesungguhnya untuk kita dapatkan kebersertaan Allah, kebersamaan Allah, makna pemeliharaan Allah yang khusus merlulah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kita dicintaiNya. Dalam hadis ini menerangkan kepada kita wa ana ma ma'hu idza dzakarani dan aku serta dengannya sekiranya dia mengingatikku berserta adakah bermakna dia kalau kalau seseorang itu lalai daripada peringatan Allah tak berserta, berserta dengan dia tak bersama dengannya tidak bahawa tawanan Allah tetap bersama dengannya tapi maksud di sini adalah Pernyataan yang khusus di mana apabila diberikan kepada mereka maknanya apabila kita dah bincangkan dalam hadis yang lepas-lepas kalaulah ada seseorang itu yang Allah sayang maka pendengarannya adalah menjadi pendengaran yang mana Allah Taala ingin dia mendengar dan perlihatannya begitu juga apa sentuhannya dan juga kaki yang dia berjalan dengannya maka semua akan mentaati perintah Allah Subhanahu wa berserta dengan Allah Subhanahu berserta dengan dengan pemeliharaan dengan dengan apa dengan dengan kita lihat pemeliharaan Maka dengan ini kita katakan bahawa tafsiran yang menerangkan bahawa Allah SWT di mana-mana tidak tepat Kenapa? Kerana dia boleh membawa Kepada kefahaman yang mana Sebahagian golongan Yang telah mengeluarkan Mengeluarkan daripada ayat ini Kefahaman yang batil Seperti kefahaman yang telah Didatangkan wihdatul wujud Atau misalnya dan sebagainya yang mana mereka mengatakan bahawa di mana-mana aku lihat, itulah Allah sehingga dia mengatakan Aktas ah, sehingga aku lihat dalam diriku akulah Allah, dia kata gitu. ini ada kefahaman yang batil kita kata kerana apa? kerana dia membawa seseorang itu kepada ilhad kepada penyelewengan dalam agama Allah Subhanahu SWT maka dengan ini perlu kita mengambil perhatian jadi apabila kita dengar firman-firman Allah yang berkata mengatakan bagi kita Allah bersama-sama bermaksud ini ada adalah kepada orang-orang yang disayangi yang, yang melaksanakan ketaatan kepadanya bermakna ini ke, kebersamaan yang dinamakan sebagai kebersamaan yang khusus dan kalau dengan demikian maka perlulah kita mendapatkannya kerana apabila kita dapatkan pemeliharaan yang pemeliharaan Allah dapat kita kebersamaan Allah yang khusus ini Maka kita akan dapat kebaikan yang begitu banyak. Kini kita dapat penerangan Allah swt dalam firmannya dalam dalam hadis kunci ini Allah meneruskan. Fa'in zakkarani fi nafsi sekihrenya dia mengingatiku dalam dirinya, maka aku akan mengingatinya dalam diriku. Dan sekiranya dia mengingatiku dalam perkalian khalayak atau perkalian satu dalam kumpulan, maka aku akan mengingatinya dalam kumpulan yang terlebih baik daripada mereka. Dan tentulah ke, kumpulan yang lebih baik Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan kita, ingatkan kita adalah Daripada kumpulan para, sahab, para para malaikat Ini adalah kumpulan yang terlebih baik daripada manusia itu sendiri Yang telah kita datangkan dalam pembincangan kita bahawa Sekiranya seseorang itu dicintai oleh Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril Dengan mengatakan sesungguhnya aku mencintai fulan cintalah kamu kepadanya maka malaikat jibril pun mencintainya lalu memanggil kepada penduduk langit sesungguhnya lalu mengatakan sesungguhnya Allah mencintai fulan cintalah kamu kepadanya maka mereka pun mencintainya sehinggalah diletakkan di atas permukaan bumi ini penerimaan dan menunjukkan kepada kita bahawa banyak dalil-dalil yang lain maka di antaranya adalah misalnya Apabila pada padang Di padang Arafah Apabila Allah SWT berbangga kepada hamba-hambanya Maka Allah SWT bertanya kepada malaikatnya Apa yang mereka ingin Kenapakah mereka datang Berkumpul Maka mereka kata Malaikat mengatakan sebab kenapakah mereka datang Dan di sini menunjukkan bahawa Allah SWT mengingati mereka Di dalam kumpulan yang lebih baik daripada Daripada manusia itu Maka sebab itulah perlu kita menjadi golongan yang sentiasa mengharap Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengingati kita Sentiasa bersama dengan kita dalam pemeliharaannya Dalam pengawasannya Dalam peng, dalam penglihatan yang mana kita akan Menjadikan kita golongan yang bertuah kerana, apa? kerana kita dapat pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan ini perlulah kita sentiasa berusaha bagaimanakah kita sentiasa ingat Allah kerana al-jaza' min jinsil amal Balasan setimpal dengan amalan Kalau kita ingin Allah ingat kita Pertama sekali kita ingat Allah Barulah dapat Allah SWT mengingati kita Kerana balasan setimpal dengan am amalan Allah SWT tidak pernah menzalimi Walaupun sebesar zar sebesar biji zarrah sekalipun Bahkan kalau kita lakukan kebaikan Allah Gandakannya dengan gandaan yang mana Allah SWT lebih mengetahui Menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya tidak akan ada kerugian kita bagi kita untuk mentaati perintah Allah. Untuk mengingati Allah. Bahkan kembali kebaikannya itu kepada diri kita. Sebagaimana Allah SWT menerangkan. In ahsantum ahsantum anfusikum, Wa in asa'tum falaha. Dan sekiranya kamu melakukan sesuatu kebajikan. Maka kamu lakukan kebajikan itu untuk diri kamu. Dan sekiranya kamu lakukan pula kejahatan, keburukan. Maka bagi diri kamu juga Jadi dengan ini menunjukkan bahawa sesungguhnya Balasan setimpal amalan Jadi apabila sebab itu dalam hadis kutsi yang lepas Yang kita telah bincangkan 2-3 minggu lepas Maka Allah Ta'ala menerangkan bahawa amalan amalan kamu yang aku kira Barang siapa yang dapat kebaikan, Maka pujilah Allah Barang siapa yang dapat sebalik daripada, daripada itu Maka jangan salahkan Melainkan dirinya sendiri Kerana sesungguhnya balasan setimpal Dengan amalan amalan di mana Allah Subhanahuwataala berfirman jazaa aw balasannya adalah seperti setimpal dengan apa yang diberikan maka dengan itu semoga Allah berikan kepada kita ganjaran yang besar dan dengan itu yakinlah bahawa sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi diri kita Bahkan Allah SWT menggandakan Bagi kita pahala begitu banyak Dalam Firman-Nya: Inna Allah la yazlimu mithqala dharrah Wa intaku hasanatain yudha'ifha Dalam ayat tersebut Allah menerangkan Sesungguhnya Allah tidak menzalimi Walaupun sebesar biji dharrah Dan kalau ianya adalah kalaulah ianya adalah kebaikan Hassanah Diaضاعfaha Allah akan gandakan baginya maka dengan ini tidak ada kerugian bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah bahkan kembali kebaikannya itu kepada diri kita sendiri maka Allah Subhanahu melanjutkan dalam dalam ayat dalam dalam, dalam hadis kursi ini wa idzakarni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairan khairun minhum sekiranya dia mengingatiku dalam kumpulan maka aku mengingatinya dalam kumpulan yang terlebih baik daripada mereka dan sekiranya dia mendekatkan kepadaku kepadaku dengan sejengkal aku akan mendekatinya dengan se, sehasta. Dan sekiranya dia mendekatiku dalam keadaan se, dalam se, sejengkal aku akan mendekati dalam sedepa. Dan sekiranya datangiku dalam keadaan ber, berjalan akan kudatangi dia dalam keadaan berlari. Menunjukkan di sini bahawa balasan Allah pasti lebih daripada perbuatan kita Perbuatan hamba ni Sebab tu Allah SWT menggandakan bagi kita amalan Bahkan dalam perkara yang bukan merupakan Bukan merupakan kita katakan Kebajikan yang boleh dihitung pun kita lihat Hanya kehendak keinginan kita untuk dekatkan kepada diri kepada Allah dalam sejengkal maka Allah Subhanahuwataala mendekatkan dirinya kepada kita lebih jauh lagi lebih lebih lebih lagi berjauh lagi daripada itu maknanya menunjukkan bahawa lebih Allah berikan lebih balasan lebih kebaikan daripada apa yang kita lakukan dan hadis ini menunjukkan kepada kita pengharapan yang sangat besar yang agung yang mana kita lihat menggalakkan bagi seorang muslim untuk sentiasa bersangka baik kepada Rabnya kepada Allah Subhanahu SWT dan sentiasa banyak mengingati Allah dan menerangkan kepada kita bahawa pendekatan kepada Allah kepada hambanya ini dan sekiranya hambanya ini mendekatkan dirinya kepadanya dengan ketaatan-ketaatan mananya menunjukkan kepada kita Siapa yang bersusah payah Dengan ketaatan demi ketaatan Melaksanakan dekatkan diri kepada Allah Pastilah dia akan dapat kebaikan yang begitu banyak sekali mana Allah janjikan Allah Taala berfirman Barang siapa yang bermujahada Di dalam jalan kami Pasti kami akan memberikan Memberikan dia petunjuk kepada Jalan jalankan, menunjukkan bahawa apabila kita mencarikan satu peluang ketaatan, Allah akan bukakan banyak peluang lagi ketaatan untuk kita. Kalau kita kita mencari, misalnya sesuatu jalan pendekatan kepada Allah, maka Allah bukakan bagi kita jalan-jalan pendekatan. Kerana Allah Nabi saw telah menerangkan kepada kita, Inna Abu Khair La Khayiratun. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan sangat banyak sekali. Jadi pintu-pintu pintu-pintu kebaikan ini sangat banyak sekali di mana kalau kita lihat memang tidak ada alasan untuk seseorang berhujah bahawa dia tidak diberikan peluang untuk mentaati Allah. Tidak ada peluang tidak ada peluang untuk dia mengatakan demikian kerana di depan matanya peluang-peluang kebaikan begitu banyak hanya dialah yang tidak mahu mengambil bukan sahaja itu bahkan setiap amalan kebaikan yang dia lakukan digandakan 10 kali sekurang-kurangnya dan dinaikkan sampai 700 kali dan kadang kadangkala dilebihkan dengan tanpa hisap tapi masih lagi di akhirat kelak ada yang dosanya boleh lebih banyak daripada daripada pahalanya ini yang sangat-sangat mengagumkan sebenarnya kerana Allah yang Maha Karim, Maha Maha Pemurah Telah memberikan peluang bagi kita Begitu banyak jalan-jalan kebaikan Yang mana kita kalau ambilnya Hanyalah kita ambil samalah misalnya Kalau kita lakukan satu dosa, lakukan satu pahala Kalau ambil sama sekali kita lihat Pasti kita lihat lebih tinggi lagi lah Pahala atau kebajikan yang kita lakukan Tetapi kita dapati bahawa Menunjukkan bahawa dosa yang, telah kita, yang kita lakukan begitu banyak sekali Sehingga melampaui daripada ke kemurahan Allah SWT Yang Allah berikan kepada kita Tapi dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa Apabila Allah ngerangkan kepada kita ini hadis ini Menunjukkan kepada kita Jangan kita putus asa daripada rahmat Allah Kerana Allah SWT adalah sebagaimana Sangkaan hambanya kepada nya Bermakna apabila kita dalam keadaan yang mungkin kita rasa Kita dah lemah dah banyak melakukan dosa-dosa dah banyak melakukan misalnya perkara yang dilarang dan kita bergunung-gunung dengan dosa-dosa masih ada jalan untuk kita dekati diri kita kepada Allah masih ada peluang untuk kita memperbaiki keadaan diri kita sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana sangkaan kita kepadanya maka sebab itulah kita perlu harus letakkan Letak, meletakkan pengharapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu Wataala agar kita menjadi golongan yang sentiasa mengharapkan daripada Allah kelebihan-kelebihan Allah Subhanahu Wataala yang Allah berikan, yang Allah sediakan bagi mereka yang inginkan ini. Maka dengan ini kita lihat dalam hadis ini dimulakan dengan anjuran ajakkan undangan Allah Subhanahu kepada hamba-Nya supaya dapat bersangka baik kepada Rabb-Nya daripada semua keadaan yang dia hadapi. Mungkin dalam keadaan dia rasa dah banyak sangat dosa dia berlaku dah tergelincir jauh dia daripada jalan yang benar. Tapi lihatlah kenal sedarlah bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana sangkaan dia kepada kepada Allah taala kalau dia benar ingin dekatkan diri kepada Allah tidak ada sesuatu yang boleh menghalangnya daripada mendapatkan keredaan Allah ke kebaik, keampunan Allah Subhanahu wa taala yang menghalanginya adalah dirinya sendiri kerana sangkaan buruknya kepada Allah Sehingga dia rasa dia dah tak ada lagi peluang untuk dapat keampunan Makin menunjukkan bahawa Orang ini telah dikalahkan oleh syaitan dengan perasaan putus asa daripada rahmat Allah SWT Maka Allah SWT menerangkan Bahawa Allah SWT adalah sebagai sangkaan hambanya itu kepadanya hamba itu berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah dia inginkan Allah Subhanahu taala berurusan dengannya kalaulah diinginkan keampunan kalaulah diinginkan pendekatan maka janganlah dia putus asa daripada rahmat Allah Usahakan bagaimanakah dia dapatkan, mendapat dia mendapat, apa keampunan tersebut dengan dia bersangka baik daripada kepada, kepada Allah kerana kita tahu bahawa sesungguhnya Selagi hayat dikandung badan, maka itu adalah peluang untuk kita mendapatkan keampunan Allah Untuk mendapatkan rahmatnya dan untuk kita mendapatkan kelebihan-kelebihannya Dan dengan itu maka kita perlulah Sentiasa Meneruskan dalam setiap usaha kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah Walaupun kadang kadangkala dalam usaha kita Mendekatkan diri kepada Allah Menghadapi berbagai rintangan Di mana ada ketika kita dalam perjalanan kita Kita tergelincir, jatuh maka masuk dalam kancah kemaksiatan apa ataupun dosa yang mana menyebabkan kita jauh daripadanya kembali maka ini tidak menghalang kita untuk terus berterus menuju kepada Allah Subhanahu wa kerana sesungguhnya kita sedar bahawa Allah Subhanahu wa mengundang kita supaya jangan kita berputus asa daripada rahmatnya dan Allah telah menerangkan innahu man ya'asu min ruhi la illa qaumun kafirun Sesungguhnya tidaklah tiadalah yang yang berputus asa daripada rahmat Allah melainkan adalah kaum yang yang kafir yang yang tidak beriman kepadanya. Dan dan dengan begini kita katakan bahawa selagi semakin banyaknya semakin dalamnya kuatnya sangkaan baiknya kepada Allah Maka akan bertambahlah kita lihat harapan dia kepada Allah Subhanahu Wa dengan dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu Wa tidak akan tidak akan apa, menyebabkan kita kerugian daripada misalnya dengan harapan kita yang mengharapkan ganjaran daripada Allah, mengharapkan pendekatan keampunan, maka Allah tidak akan mensia-siakan apa yang kita harapkan kepadanya Maka dengan ini apabila demikian Kalaulah kita beristighfar Istighfarlah dengan keyakinan Dengan syahkaan Allah akan terima taubat kita Kalaulah kita memilih bertaubat Dengan keyakinan bahawa Allah SWT akan terima taubat kita Setelah kita melaksanakan syarat-syarat yang sepatutnya kita lakukan Kerana taubat adalah mempunyai syarat Syaratnya adalah pertama Taubat itu apabila kita mengatakan kita telah bertaubat Pastikan bahawa pertama kita telah meninggalkan dosa tersebut Dan kita menyesali kedua Atas dosa yang telah kita lakukan dan yang ketiga, kita berazam tak mau kembali lagi dalam melakukan dosa-dosa tersebut. Kalau dah dia berkaitan dosa itu berkaitan pula dengan manusia, kita mendapatkan kebebasan atau kita dapatkan mintalah daripada orang yang kita zalimi dihalalkan daripada kita atau kalau ada hak yang kita ambil pulangkan kepada mereka. Maka ini adalah di antara syarat-syarat taubat dan selagi tambahkan lagi yang kelima. Kalaulah misalnya dia bertawabat, maka perlulah kita tahu penuh keikhlasan kepada Allah. Bukanlah sebaik orang menabal sebagai orang sudah bertawabat, tetapi di sisi Allah tidak perlu dia bertawabat. Maka dengan itu perlulah dia berikhlas, berikhlas dalam dia bertawabat. Dan yang terakhir sebelum waktu tiba atau sebelum tibanya waktu yang mana tawabat itu tidak diterima lagi. Apabila nyawa sudah di kerongkongan ataupun terbitnya matahari daripada barat. Dari Ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Inna Allah taubat al abdi ma lam yaghghhir sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba itu selagi nyawanya belum di kerongkongan belum kadan nazak dan dalam hadis yang lain Inna Allah yabsuutu yadahu bil laili yatuba musi'un nahar Wajah bersuatu ya dah hubil nihari lihat tuba musi alil hatta tatrus syam sumi magribiha dan hadis yang lain juga ada menerangkan tentang terbitnya matahari sehinggalah matahari terbit di barat di mana dalam hadis sebut Allah menerangkan bahawa Allah memberikan Peluang kepada siapa yang ingin bertobat daripada pelaku dosa yang pada siang untuk bertobat pada waktu malam dan pelaku dosa yang waktu malam untuk bertobat pada waktu siang sehinggalah matahari terbit daripada dari barat maka dengan itu perlulah kita sentiasa berusaha bagaimana apabila kita meminta sesuatu daripada Allah mintalah dengan keyakinan sebab itu ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Odu Allah wa antum mukinun bilijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dengan kamu meyakini akan penerimaan. Sebab itu apabila kita tahu bahawa dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa yastahi min abdihi idza rafa'a yadahu ila samai ayar ayaruddahu sifra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu terhadap seorang hambanya yang mengangkat tangannya ke langit lalu Allah kembalikan dengan kosong, pasti Allah akan berikan. Menunjukkan kepada kita bahawa dari satu hadis lain yang Nabi Alaihi Wasallam menerangkan Bahawa sesungguhnya apabila seseorang itu berdoa Pasti tidak lari daripada tiga perkara Sama ada diberikannya segera Ini di dunia ini Ataupun dilambatkannya diberikan di akhirat Ataupun ditukarkan atau digantikan dengan sesuatu Yang digantikan dengan sesuatu yang sepertinya Daripada permintaan itu Sebagai contoh ulamak terangkan Kalau lah misalnya pada hari tersebut Dia sepatutnya kena satu bala Musibah misalnya Tetapi dengan doanya Yang tadi dia minta sesuatu itu Ditolakkan musibah itu dengan doa tersebut Maka sebenarnya doa itu telah dikabulkan Dan ini adalah sangkaan hamba itu kepada Allah lah Yang dia buruk sangkanya Dia kata tak sampai-sampai Tak dapat-dapat Sebab tu Nabi SAW bersabda Bahawa setiap doa itu adalah mustajab Selagi seseorang itu tidak tergesa-gesa, maka sahabat berkannya Rasulullah. Apakah itu tergesa-gesanya? Maka tergesa-gesanya seseorang itu adalah bila dia telah dia mengatakan, aku telah doa, aku telah doa tidak dapat juga aku, doa yang aku minta. Maka disitulah dia sebenarnya telah tergesa-gesa. Dan dengan ini kita dapat mengambil faedah bahawa sesungguhnya perlulah kita sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa yang kita kerjakan Kalau kita lakukan amalan Sangkalah baik kepada Allah Dan haraplah agar Allah SWT menerima amalan kita Walaupun dalam keadaan itu Kita sertakan dengan ketakutan Kerana kita tahu bahawa harap dan takut ini Tidak adalah dua sayap Yang penting untuk mengimbangi Seorang Muslim, seorang mu'min Iaitu kalau dia ada Dua ini dia akan dapat mengimbang dirinya Supaya tidak dia kecundang Kerana sayap kalau satu rosak Jatuh orang Begitulah kalaulah dia hanya harap saja, tak takut, nanti dia terus lupa daratan pula. Ataupun dia tak takut, dia takut terus lalu dia tak harap, dia putus asa pula nanti. Dengan ini perlulah sentiasa dia takut dan harap, takut dan harap. Kalaulah dia Begin. ketaatan, harap dan takutlah. Kerana kalau dia harap saja, mungkin ada orang berasa dia dah lakukan amalan. Lalu dia harapkan syurga-syurga serdau dan sebagainya dia harap Allah ampunkan dosanya lalu dia lupa untuk takut kepada kepada amalannya yang mungkin ada banyak kekurangan. Jadi dengan itu dia akan nanti diperdaya oleh syaitan dengan merasakan amalannya sungguh sudah diterima. Dan ini juga kita lihat jangan perlulah kita gandingkan dengan dengan perasaan takut. Dan kalaulah takut terus akan membawa kita kepada kepada putus asa daripada rahmat Allah. Seorang yang takut kerana banyak sangat dosa dilakukan dan sebagainya, maka dia rasa dah tak ada peluang untuk dapat kampunan Allah. Maka dia akan putus asa daripada rahmat Allah. Sebab itulah perlu dia ingandingkan, dia imbangkan dirinya ini dengan perasaan takut dan harap. Jadi dengan ini sangkaan baik kita kepada Allah adalah daripada rentetan ke, kelaziman Kita mentauhidkan Allah SWT Kerana kembalinya, bersandarnya ia kepada kepada ilmu kita Bahawa sesungguhnya Allah SWT rahmatnya sangat luas Meluasi daripada kemurkaannya Dan menunjukkan kepada kita apabila kita kenal Allah Rab kita dengan sifat-sifatnya yang mulia maka kita tak sangka buruk dengan Allah Subhanahu dengan sangkaan-sangkaan yang telah kita datangkan tadi Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita untuk bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Dalam sabdaan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yamutun la yamutanna ahadukum La yamutunna ahadukum illa huwa yuhsinu dhann billah. Janganlah seseorang itu mati dan janganlah salah seorang daripada kamu mati melainkan dalam dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan orang yang sedang dalam keadaan nazak mithani, dalam keadaan diambang maut, maka ulama menerangkan di sini lebihkan tak lebihkan harap daripada takut. Kenapa lebihkan harap daripada takut? Kerana dah tak ada peluang untuk dia baiki lagi amalannya Jadi dia perlu harap banyak sangat Dia Diharaplah Allah terampunkan dosanya Diharaplah Allah subhanahu wa ta'ala Menutup kaibannya Dan harapan-harapan yang baik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuninya Menutupi akan dosa-dosanya dan sebagainya Dan ini semua kita lihat perlu dia didatangkan di akhir-akhir hayatnya kerana apabila dia mati dalam keadaan sangkaan baik kepada Allah maka dia mati juga dalam keadaan kita lihat dalam husnul khatimah insyaallah Hadis tadi telah diriwayatkan oleh Muslim Dan maka dengan itu kita katakan bahawa sesungguhnya Kita haruslah berusaha Gigih dalam kita mendirikan akan perintah-perintah Allah SWT Dan kita mengharap bahawa Allah SWT Menerima daripada daripada kita amalan-amalan tersebut Begitulah dalam keadaan kita meminta keampunan daripada Allah Kita harap Allah SWT menerimanya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 dalam ayat dan juga hadis yang menerangkan bahawa kalaulah amalan itu dilakukan satu kebajikan dilakukan digandakan 10. Kalaulah dosa diberikan satu satu kalau lah amalan yang baik diberikan 10 ganjaran ke Kalau satu dosa satu, satu keburukan diberikan satu dosa. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawa ini janji Allah. Dan kita sedar bahawa kita tahu bahawa sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Allah SWT berfirman la Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janjinya Maka dengan itulah kita sangka baik kepada Allah Di atas apa yang Allah telah janjikan Pasti Allah akan berikan kepada kita Dan dengan ini apabila kita sentiasa melakukan demikian Maka kita akan terbiasa dengan bersangka baik kepada Allah Dan apabila dia dah jadi satu lumrah Satu perkara yang menjadi darah daging kita Untuk sentiasa berurusan dengan Allah Dengan sangkaan yang baik Maka dengan itu Semoga Allah telah menjadikan kita golongan yang bersangka baik Dan mendapatkan keampunan daripadanya Dan dengan itu apabila kita katakan sangkaan baik ini Kalaulah datang sebaliknya pula Sangkaan buruk Maka kemelahirkan pula putus asa daripada rahmat Allah Berputus asa daripada segala yang dilakukan Maka ini adalah menunjukkan Perkara yang membawa sesuatu itu kepada kekufuran Kerana peringkat awal mungkin sangkaannya hanya pada beberapa perkara Lepas tu kalau dia terus menerus bersangka buruk kepada Allah Dia akan dapati bahawa dia terus Tidak beriman kepada apa yang Allah janjikan. Dan tidak beriman kepada sifat-sifat Allah yang telah Allah terangkan kepada kita. Maka ini adalah sebab itulah sesorang itu apabila berputus asa daripada rahmat Allah. Membawa sesorang itu kepada kekufuran. Semoga Allah SWT berikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Menjadikan kita golongan yang bertakwa. Sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Dan dalam kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berterusan kita lakukannya. Kita sangkalah baik kepada Allah. Menjadi golongan yang sentiasa tidak putus asa dalam mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun dalam saat yang kita lihat kita tergelincir, jatuh. Kerana itu adalah satu perkara yang biasa. Yang pasti kita lihat tidak boleh dielakkan. Kerana sesungguhnya hamba ini sentiasa dinamakan hamba. Dan sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam bersabda. Kul bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun Setiap anak Adam sentiasa melakukan kesilapan dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesilapan itu adalah yang sentiasa bertaubat kepadanya. Semoga Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya menjadi kita golongan yang bertakwa dan sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan apa sahaja jenis ketaatan supaya kita yang mana dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya kita menjadi golongan yang yang mendapatkan kelebihan yang Allah janjikan, mendapatkan keampunannya, mendapatkan keredaannya. Wallahu taala alam wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Aku lu wa astaghfirullah li wa warahmatullahi wabarakatuh.